Hej! Idag gör jag ett nytt nyepisode av Svensk Internetradio av Matt-Erik och eh, jag har fått min första donation och det är roligt att få se att det är, är få en donation eh, men det är eh, min första donation från Sverige men i och för sig det, eh, så, så att det, det, det är roligt att se att det finns folk som uppskattar den här eh, podcasten men eh, eller uppskatta min engelska podcast i varje fall. För det är väl den jag fått donationen till egentligen. Eh, men så det var, det var bra. Eh, jo. Idag är alltså den 22 mars 2008. Och det är en lördag idag. Och eh, jag har pratat med några människor- några så kallade människor indoktrinerade människor som ser på nyheterna och funderar över om de ska köpa en plasma en platt tv härnäst den typen av mentalitet det är det man pratar om och det blir ju en platt tv sen och det, det är så man ser på framtiden att det blir en platt tv för att de här människorna de lever redan i en värld i tvn och därför så för dem är framtiden eh, att de ska få en bättre tv och det är sådana diskussioner man hör man, man pratar också om eh, om hela de andra teknikprylarna som man har kopplade till tvn som alltid idag alltid rör sig om eh, brännare och eh, uppspelare hårddiskar digital tv dosor och, och allt möjligt stuff allt, möjli allt möjliga saker som man har och det här är ju, det här är så att säga normala människor. Det är normalitet och det är det man strävar efter om man får sin normalitet ifrån tvn. Och tvn försätter den alltså med hjälp av den här hypnotiska eh, frekvensen som du kan, du kan faktiskt förstå det här om du läser 1984. Där de hade en liknande ver version. Och vi lever alltså i den världen. De har alltså skapat den världen. 1984 var alltså inte en Fantasi Folk läser 1984 Med George Orwell Och tror att Tänk så här kan det bli någon gång i framtiden tror de. Men vad de inte förstår är att vi lever Idag I 1984 Det borde ni ha förstått Med tanke på att 1984 har passerat 1984 av George Orwell Den filmen Eller boken Han heter egentligen Eric Blair Förresten den skulle egentligen ha hetat Europas sista man. Men det var ingen som ville publicera hans verk under den titeln. Och det säger ju också tortyrmästaren där på slutet. Du är i så fall den sista mannen innan han dör en människa som ifrågasätter systemet. Och det sätt de tar död på en sån människa är väldigt intressant att se. För de följer alltså principerna med precis samma princip som David Ike förespråkar. Och för att förstå det här systemet vi lever i så finns det folk, många människor som börjar vakna upp till den riktiga verkligheten de börjar tro på en sorts kabbala liknande filosofi som du kan hitta i Star Wars du kan hitta den hos David Icke. det är den nya religionen the new age och den här tror de på för att dels för att de indoktrineras via att man indoctrineras överallt om den här nya religionen så folk tror till exempel att man skapar sin misär, själv och sådär så att de som är fattiga idag de har skapat det själva för sig själva de är små gudar som har skapat dåligt åt sig själva och det skulle vara sant om det var som om alla hade samma skaparkraft då skulle det här vara sant, för det finns en viss sanning i det Men, och det är också sant då för de som tror att vi lever i en demokrati där alla ger samma möjlighet men så är inte samhället utformat. Och för att förstå hur samhället utformat ska man se filmen A Brave New World. För det är utformat så idag. I A Brave New World så undanhåller de syret till fostren som ska bli arbetare och inte kunna tänka. Man alltså medvetet drar ner intelligenskvoten på människor. Det görs idag. Inte genom att man underhåller syret men genom vaccinationer. Och du kan själv ta reda på att IQ på människor har gått ner med under de senaste åren. Fertiliteten har också gått ner. Och det är också kopplat till steriliseringsmetoder som används. Som är obligatoriska att ge till barnen. Antagligen via vaccinationerna. Vi alltså... Vi, vi, alltså, vi är som boskap i den här, här världen Och det är det som är viktigt att förstå Att det finns alltså Bunder så att säga Som är våra eh, Herdar Och det här går tillbaka Om du läser om det gamla systemet I det gamla testamentet Så ser du Att eh, de pratar om heden och bonden, eller heden, han som odlar i marken och han som har djur. Det är de två olika. Nomaden och bonden kan man kalla dem. Och det är ju Abel och Kain Men den här, den här analogin, eller allegorin. Den kan du hitta även i Sumers, på Sumers plattor, 3000 år före Kristus. Inte exakt samma, för, för, för Kain dödar inte Abel i den, men de bråkar i varje fall. Och det här är ju en dualitet som har funnits väldigt länge. Alla typer av dualiteter börjades dokumenteras, eller det fanns i varje fall dokumenterat under tiden av Sumer. Och det är dualiteten mellan till exempel bönder och nomader de som har djur och de som odlar växter men jag skulle säga att jag har gjort en ny video på Youtube och jag har märkt att det är väldigt få som ser mina videos på Youtube jag trodde ju att genom att använda Youtube skulle jag kunna öka insikten eller öka ja, det här och jag har märkt att så inte fallet Riktigt. Men jag har gjort en ny Youtube-video eh, som handlar om Edward Teller. Och eh, jag, jag citerar därifrån, jag läser därifrån ett dokument som finns tillgängligt på en eh, webbsida som slutar.gov och jag tror att det är US eh, Department of eh, jag kommer inte ihåg vad det var men det är någon av de här militära som har där Edward Teller dokument finns och det är ju för att han han jobbade åt dem. Och där beskriver han hur de skulle lägga stoft så kallade chemtrails i luften för att för att skapa global upphettning. de kunde både skapa en upphettning av jordens temperatur och en nedkylning beroende på var man sätter det här stoftet på vilket lager man sätter det högt eller lågt och vilket typ av stoft man använder och det här är alltså dokumenterat och det finns alltså på deras egen hemsida så det här är inga konspirationsteori så om ni ser de här chemtrails i luften det, man ser då, det blir som linjer i luften och de, de, de blir bredare och bredare de är så riktigt breda. Jag har aldrig sett ett rutnät i luften. Men jag har sett ett kors ovanför mitt huvud. Så har du en förklaring till den globala uppvärmningen. För det här gjort som hjälp av Open Skies Treaty. Så åker man över hela världen och gör det här. Och han har själv gjort en ekonomisk kalkyl på det här. I det här dokumentet. Där han jämför den här kostnaden. Han kommer fram till att det, jag tror det är en biljon eller en miljard tror jag han kommer fram till att det en miljard eller tre miljarder dollar kostar det. och det är, inga, det är inga pengar alls faktiskt för de här människorna USA har ju en statsskuld på flera triljoner dollar eh, och kriget har ju kostat en triljon i Irak eller något sånt här och det är tusen miljarder så det här är ju små pengar. det är småpotatis potatis, det är dricks vad det kostar att göra det här i hela världen och det är deras egen ekonomiska kalkyl från .gov sida så du förstår det här är ingen konspirationsteori och det här förklarar eh, den globala uppvärmningen som idag finns en religion som förklarar åt dig du, du, och det finns eh, en religion för varje människa alla människor beroende på din smak så kan du alltid hitta din, den religion som du kan tro på och ha en förklaring till och det är så här man gör det är så här och Jacques Delal skriver i boken Propaganda. Jag har inte läst så mycket för den är så deprimerande när man förstår verkligen hur världen är utformad. Att, att man, man bryts ner bara av att inse hur blåst man är så, som man har trott på, på allting hela sitt liv. Propaganda fungerar antingen, är antingen effektiv eller inte propaganda alls. Och när den är effektiv, då är inte folk medvetna om att den finns. Det är den riktiga propagandan. Och den riktiga propagandan, den ska komma från alla håll och kanter. Från alla institutioner och från alla bitar av livet. Så ska du få propaganda. Och det är så vi har med den globala uppvärmningen idag. Du ser den överallt. I skolor, tv, filmer, allting. Den globala uppvärmningen. Och eh, människor, de är inprogrammerade att försöka vara normala. Alla strävar efter normalitet. Och, eh, på grund av det så, så är det väl lätt att styra dem- så att de inte ens ska rikta någon uppmärksamhet mot möjligheten- att det finns andra svar på det här. Så, de flesta människor idag... De, jag, jag får ju reda på nyheter- en del via andra människor för jag, jag läser tidningen på morgonen på nätet, på internet men jag, jag tittar inte på tv så att jag missar en del av den indoktrinering de får som ofta är, är, ska orsaka ett trauma i dem och få dem att tro att världen håller på under, precis som under kalla kriget som vi vet redan idag att kalla kriget bara var ett spel för galleriet, ett sätt att driva igenom är, den teknologiska utvecklingen i rymden som sen kommer att kunna användas för att kontrollera mänskligheten. Och det är inte ryssarna eller någon annan grupp de är ute efter. Eller muslimerna för den delen. Det är hela mänskligheten, självklart. Och det här är den oneness som de pratar om. Det här är, eh, om du går tillbaka till Indien och hinduismen. Så har du samma system där som de vill implementera. Och håller på att implementera. Globalt idag. Ett hierarkiskt system med en helig man högst upp och som står närmare Gud för han har dött flera gånger och hans karmar han har hållit på jättemånga gånger och dött och kommit tillbaka till liv och sådär. Och så sådant system har vi idag Och det är ett sådant system som kommer bli i framtiden också och, och, och många människor De har svårt att inse Det här med De tror på något sätt att det finns någon gudomlig kraft Bakom Världens eh, problem Och vad man inte förstår då Det är att den här gudomliga kraften Som finns Den är mänsklig det är så klart att det finns på något sätt kan man ha en tanke om att det finns någon som har skapat universum eller någonting har skapat universum alltså på så sätt kan man ju säga att det finns en skapare på något sätt om man vill sen vet man ju inte vad det är för typ av entitet eller vad någonting för, för, för, för liksom, eh, medvetande eller vad någonting det kan man ju alltid ha åsikter om men det slavrisamhälle som finns på jorden det är skapat av människor och de människor som styr i världen, där är det en satanistisk eller lucif en ja, ja, satanistisk eh, så att säga, tro som styr och, och de här människorna, de är gudar på jorden rent tekniskt sett för att de har förmågan att döda människor. Och de kommer också snart, tack vare utveckling i DNA, nanoteknologi och så vidare, att kunna skapa odödliga människor. Och det är möjligt att de redan kan göra det idag. Förlänga livstiden i all oändlighet hos människor. Med hjälp av att stänga av tidsklockan i cellen. Allt det här är inom räckhåll att skapa. Så på sätt och vis så finns gudar Men det är gudar som är skapade av mänskligheten Och det här är Något som kallas The great work I frimöra traditionerna Att göra om människan Att skapa människan eh, Till en bättre människa Och du ser det här går igenom eh, De filmer som vi indoktrineras med För att vi själva ska vara del Av det här Och där har ett exempel The Matrix Som är en typisk sån här film som faktiskt eh, folk tror är någon, någon, eh, någon som har kommit. Det här. Alltså The matrix har skapat att de som ligger bakom det här systemet, det här slabisystemet. Och det är för att få oss att, att vilja göra om oss själva. Och eh, det, det här har. Man kan till och med gå in i The Book of Enoch. John Dee som håller på med sin kanalisering. Bara på 14-15-talet. Och, och i den här Enoch-boken som, som finns. Vad jag förstår, jag har inte läst det själv faktiskt hela. Men vad jag förstår så, så pratar han där om att eh, det är två saker som människan behöver. För att kunna, kunna ta över världen och det ena det är att forska i ämnet silikon och det andra vad var det nu då jo det är att kunna skapa materia ifrån eh, ifrån energi att kunna göra materia från energi och det här ämnet silikon det har du idag med datorn och datorn är faktiskt ett verktyg när den väl sätts in i hjärnan som ett, som ett kretskort då kan man styra hela mänskligheten Jag har också märkt att det inte är så många som lyssnar på min, mina podcaster som jag tror. Jag ska säga förresten att den här podden är tillgänglig via matterik.com, m a t t e r i kcom eller svenskinternetradio.blogspot.com Men jag har ganska mycket nedladdningar från min svenska podcast. Jag har ungefär lika många totalt sett från min internationella. Faktiskt. Vilket inte är så mycket. Ja, Det, det, ja, det, det ligger runt där. runt en. Jag tror att jag har en 20 nedladdningar ungefär. Från min svenska. Och jag har väl en 30 nedladdningar per gång. Från min internationella. Men sen händer det ibland att det går upp. Jag har haft tusen nedladdningar och 500 nedladdningar och sådär. Från gamla. Och jag har också haft folk som har klagat över att Odeo inte tillåter. Att det inte går att ladda ner min information från Odeo. Att det alltså inte laddar. Och jag har gjort en, en sida som förklarar hur man ska gå tillväga. Och det finns på svenskainternetradio.blogspot.com Där har jag beskrivit instruktionerna Och det bästa är nog faktiskt Att gå till en feedburner-sida för, för, för de här podcastarna Och ladda ner direkt därifrån Och annars eventuellt då Att ha en sån här Nedladdningsverktyg Som iTunes och de, Många har tydligen iTunes Som har, lyssnar på min podcast som automatiskt, man kan ställa in så att de automatiskt laddar ner när det kommer nya episoder. Och vad jag vet så, så ska svensk internetradio finnas på iTunes. Men annars så kan man ju lägga till den. Man, vad man behöver är den här feedburner-feeden. Jag tror den är feed.feedburner.com eh, slash eh, svensk internetradio eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har, men det, allt det där kan du nå... Om du försöker prenumerera antingen via matteerik.com om du klickar på subscribe där och väljer svensk internet, radio matteerik så kommer du till Feedburner-sidan. Eh, så det, det är nog det. För folk som vill lyssna på det här finns det också möjlighet att eh, prenumerera via e-mail. Och det kan man göra via Feedburner-sidan och också via svenskininternetradio.blogspot.com Man skriver in sin e-mailadress och det där sköts helt och hållet av FeedBurner. Det är en automatisk tjänst. Så skickar jag ett e-mail till dig mitt på natten tror jag det är, eller någon gång i varje fall skickar jag en en gång per dag när det har kommit en ny episod. Och det kan man ju av, avbeställa också, avprenumerera med ett enkelt klick. Så det är automatiserade tjänster. Men sen får man ju ladda ner det, då har den skickar den en länk till, till själva nedladdningsbara filen. Och sen får man ladda ner det. Så så, så så funkar det. Men så svårt är det inte att ladda ner tycker jag. För det mesta. Och när det gäller min engelska podcast så har jag ju tre olika. Jag har ju flera olika feeds. Så att om det är svårt att ladda ner via Odeo. Som jag har märkt att det kan vara. Så kan man alltså gå till min mypodcast.com feed. För den funkar bättre. Där går det, vad jag vet alltid bra att ladda ner. Så att, och sen finns det ett till alternativ För att få tag på mitt material Och det är om man har BitTorrent Om man kan hantera BitTorrent Och vet, har en eh, U-Torrent Heter en litet verktyg som är väldigt användbart Då kan man alltså Ladda ner Flera gigabyte Av mitt material eh, som, som, finns, som finns På internet På två två stycken sajter. Dels på bitorden.com och sen finns det också på eh vuze. -E Om man söker på Matt-Erik där så man får ta på det. Men det går också nu via mattederik.com. Eh, det går också nu via tracker.mattederik.com och eh, torrents tror jag det eller torrent så att, eh, allt material finns Det finns för de som är tekniskt kunniga kan de få tag på saker och ting. Och jag lägger upp arkiv eh, för min information då och då. Jag har inte lagt upp något för den här svenska internetradion ännu. Men så småningom kommer jag lägga upp en arkivfil för den också. Antagligen via eh, tracker.matric.com kommer antagligen den antagligen ligga. När jag kommer upp i en gigabyte eller något sånt. Um, så att materialet går att prenumerera på det går att få tag på jag har också gjort en opml fil för de som är intresserade av all information som jag lägger upp uh, så har jag gjort en, den finns på, om man går till mattdirekt.com och klickar på subscribe där så finns det en opml opml är ju en samling av, av feeds så där, där finns alltså alla de feeds jag har om man är intresserad av det. Men eh, eh, Så vi lever alltså i en global konspiration. Och den här konspirationen kallas civilisationen. Eh, det är en konspiration på så sätt. Man kan kalla den en konspiration. Därför att folk inte är medvetna om den. Men andra människor skulle kalla den eh, samhället. Eh, och eh, Den är en konspiration på så sätt att eh, vi luras att tro att vi tar som hand om av samhället. Eh, det finns eh, massa saker skrivna om det socialistiska utopian. Till exempel Maya-kalendern som beskriver att eh, folk ska börja. Eh, ja, ja, den beskriver en utopia helt enkelt. Och den här utopian det ska sluta med ett nytt Jerusalem. Och det är intressant när man vet att Israel har, varit, har de som haft den mest marxistiska kommunismen som någonsin har existerat. Där man tog barnen ifrån föräldrarna redan vid födseln. Så gjorde man i Israel när, när min mamma var där på kibbutz för en ja, 30-40 år sedan. Så då pratade hon, med, med, hon pratade med sådana som hade varit i Auschwitz också. Men hon pratade med, med de som hade fått barn, barn där och lämnade sina barn. Och De kom ju dit och ammade då, då och då. Men annars så bodde de alltså på ett sorts dagis kan man säga. Och Det här var ju den ursprungliga idén som Bertrand Russell hade. Att ta barnen ifrån en. Men de upptäckte senare att med vetenskapliga metoder, vetenskaplig indoktrinering så går det faktiskt att bara ha barnen på dagtid. Eh, några fem timmar per dag och ändå skapa en total indoktrinering som eh, de vuxna inte har någon möjlighet att påverka alltså föräldrarna så man kan äga barnen, samhället kan äga barnen ändå och varför vill man äga barnen? Jo det är för att barnen inte ännu de har inte utvecklat förmågan att förstå hela världen har ni märkt hur man tar hand om barnen, hur samhället tar hand om barnen idag. Det är ett enormt system. Och det gör man alltså för att kunna den här indoktrineringen ska bli fulländad. Så att människan själv inte ska kunna tänka ut att den mördas när den gör det. Utan den ska, den ska alltså medvetet, den ska tro att, att samhället hjälper en ända till slutet. Ända till det bittra slutet. Det är så samhället är utformat man vill ha välvilliga slavar. Och det här har ju Brave New World, det här har ju Aldous Huxley pratat om i sitt Berkeley-tal. Att den här tiden då människorna älskar att vara slavar till samhället. Och det är det som implementeras med hjälp av droger i skolan. anfetta liknande knarkdroger. Men jag personligen jag personligen anser att det finns många människor idag. De är ändå fast i det här systemet fullständigt låsta i det här systemet även när så här information börjar komma ut så är det ett egoistiskt, psykopatiska människor som styr i världen och jag skulle väl påstå att det spelar ingen roll hur mycket information som kommer ut för det är människorna i grund och borten som är psykopatiska och, och är egoistiska den stora massan en, en för stor del av mänskligheten framförallt de som det går bra för de som inte är psykopatiska de försöker samhället att göra sig av med. Helt enkelt. För de hittar man ingen nytta på. Av. De, framförallt de som kan se igenom det här systemet och förstå hur det är utformat. De försöker samhället göra sig av med. Och för att människor som ser sanningen i det här systemet, som ser verkligheten hur det är utformat de blir ofta lite oroliga över det. Och för att de inser ju att, att, man faktiskt, att det inte finns något system som tar hand om folk. Utan att det är ett slaverisystem som, som, där man ljuger för människorna. Och, och på så sätt, det vill man få bort. Och det har till och med Arthur Kessler skrivit om. Hur man vill få bort det här paranoida personligdraget hos normala människor och man har alltså arbetat fram metoder att loboptimisera den del av hjärnan som eh, som man kan alltså arbeta fram med, med ke, på kemisk väg. Det finns alltså olika centra i hjärnan och det finns centra för kritiskt tänkande och sådär. Och det finns alltså möjlighet att lobotymisera just de delarna i hjärnan. Så, så avancerad har forskningen blivit idag. Och det här kan också göras via vaccinationer. Och det är därför som det är sån, sån hysteri kring folk som inte vaccinerar sina barn. Att de till och med kan hamna i fängelse. Det är, för att man, man, det är inte okej okay att låta vissa slippa igenom det här nålsögat. Och låta vissa barn ha hälsos, hälsosamma och friska hjärnor. Och allt det här förklaras väldigt bra i A Brave New World-filmen, som du kan se. För det är den världen vi lever i, som sagt, idag. Skillnaden är att eh, i Brave New World så är det... Och, nej, men det så kommer det nog vara också. Folk som gör saker i det här systemet för egen vinning, utan tillåtelse från, från dem ovanför dem, de kommer att börja ses som... Så länge, så länge systemet tjänar på dem kommer det vara okej okay, va? så länge de motiveras av makt så kommer de att kunna kontrolleras av systemet för att systemet är ju det som har mest makt i världen så, så länge de är psykopater så, så motiveras de av oss så, så kan de behållas så filmer, de till och med filmen Brave New World indoktrinerar dig på sätt och vis men slutet är väldigt talande när han tar livet av sig därför att eh, han inser den här personen att samhället eh, rakt igenom är hemskt. Så att säga. Eh, det är samhället som civilisationen så att säga. Och eh, så är det. Så jag vet att, att de flesta människor eh, som, som i Sverige, de är inte mottagliga för den här informationen. Och eh, det går inte att väcka upp folk till den här informationen. Eh, för att de de är ja, det går inte helt enkelt. Utan det, går, det kan vara väldigt negativa konsekvenser om man gör det. Om man försöker göra det. Så man ska inte försöka indoktrinera folk med sina, med sina åsikter. utan Den här informationen är tyvärr något som man får själv ta ställning till och. Sådär. Men det är en mycket speciell information och den förklarar hela världen på ett sätt som är otroligt intressant. Och jag i personen då på grund av mitt eget liv. Hur mitt liv har utformats. De cementmurar så att säga. Som jag har själv utsatts för. De stopp som jag under min utveckling har utsatts för. Av samhället har fått mig att inse saker och ting. Och När man börjar reflektera över de här stoppen. Tänka själv. Det är det det handlar om. Du måste tänka själv om ditt eget liv. Vad som har hänt i ditt liv. Och förstå. När du kan förstå allting som har hänt i ditt liv. Och förstå att det inte var något misstag. Det gjordes av, av goda skäl av de som styr. Och det är inte människor som är ute efter att hjälpa dig som styr. Utan det är människor som styr det precis som de skulle styra boskap. Och en en en, en fåraherde vill inte att hans får ska vara medvetna om att de ska slaktas av honom. Så men, men det finns en förklaring och när man förstår allt det här det är då som allt faller på plats och det är då som det är väldigt svårt att det då som det är väldigt svårt att, att neka till, till den här informationen att säga att den inte är sann. Det är då som man börjar förstå att Alan Watts på cuttingthroughthematrix.com att han faktiskt har hittat sanningen. Och när man väl förstår, för att det är en ganska otrolig sanning han har kommer fram till. Det bästa sättet för att få reda på sanningen. Det bästa sättet. Det är att eh, stänga av, att aldrig att slänga ut TV-apparaten. Och om du har en dator så ska du ha hörlurar på den datorn. Så att det bara är den som sitter där som utsätts för propagandan. Och ingen radio eller stereo hemma. Det är också ett, För även musiken indoktrinerar idag. Även musik indoktrinerar. Om du lyssnar på texten så kommer du märka efter ett tag att du utsätts för indoktrinering. För propaganda. Så du har musik. Du har alltså hela, du har alla de här propagandaverktygen. Media. Media är den mest effektiva eh, metoden att indoktrinera människor. Folk som... Eh, Jobbar idag, de, de, man har är, man är så fullt upp, man har inte ens tid att tänka över något annat än jobbet för det mesta. Det är så stressigt. Och det har gjorts med mening för att se till att människor inte ska vakna upp till sanningen. Men hur som helst. Jag, jag pratade med en av de här människorna som indoktrineras av tvn. Och, och de sa till mig att... Eh, Eh, massa indier skulle, 300 miljoner indier skulle börja flyga snart för de hade bättre levnadsstandard. Och det skulle förstöra, you know, det skulle göra att man kom ut massa koldioxid. Så, så att världen skulle gå under. Och nu förstod jag, då tänkte jag för, först så vet jag att den här koldioxid är en myt. Men det intressanta var att det här kommer att användas för att begränsa folks förflyttning. I framtiden så kommer det ju man behöver tillstånd för att resa och, och det, här på grund av, det här är ju på grund av att, att kontrollera folks rörelse har varit det, det bästa sättet genom historien för att kontrollera människor, du kan se det på i Israel hur de kontrollerar Palestina genom att ruta in till tillvaron som ett rutnät sådär, så att de har kontroll över förflyttning all förflyttning av människor och det, det är det här det, det kommer man göra med hjälp av. Eh, man kommer ha som, som anledning till det här. Kommer man nämna eh, den globala uppvärmningen. För att behöva ha tillstånd. Eh, men det händer redan idag i Sverige. då att eh, Idag i Sverige så går ju priset på olja eller bensin upp rejält. Och det gör det i hela världen. Eh, och eh, i varje fall i USA gör det också. Jag vet inte hur det är i Kina. Jag tror att Kina får köpa ganska billigt bensinen. Men, Det här gör att det blir dyrt att resa men då säger de att ersättning milersättning, de som reser i jobbet de får milersättning. Och det här kommer gå upp i samma takt, säger de. Och det här kommer ju innebära att folk blir ännu mer beroende av att ha ett jobb. Folk som bor på landsbygden som inte har ett jobb de kommer inte att ha råd att resa. Medan de som har ett jobb de får ju milersättning. Så det blir totalt beroende av de stora finansiärerna. Även de små företagen kommer inte att ha råd för de får ju ingen milersättning så att säga, utan det är bara de statliga företagen som kan erbjuda milersättning. Och det här går ju på skatte, det blir ju skattetrycket då. Det ökar ju skattetrycket. Så, så, så att det här är ett väldigt. du ser här hur det redan nu händer i Sverige. Och det är ständigt via nyheterna så, så sätts människor i räds i, i, en, i en situation där de tror att de ska dö av något skäl. Och sen så kommer den välmenande. Heden och säger, ja ah, vi gör så här istället Och de, de, de tackar ut Åh oh, vad bra att han finns Som löser situationen för oss Men de förstår inte att, att, att Hur det egentligen fungerar det stora systemet Och jag, jag pratade med de här människorna Som indoktrineras och de trodde att USA USA skulle liksom Ta över, skulle, man kunde inte styra USA och sådär, och de skulle inte vilja följa de här koldioxidreglerna och, och, och USA är problemet men vad de inte förstod det var att USA jag som har lyssnat på radio därifrån jag förstår ju att det amerikanska folket de, har ingenting, de är lika mycket slavar som du och jag de styr inte världen det amerikanska folket och George Bush och de här människorna de är globalister de jobbar inte åt det amerikanska folket eller åt den amerikanska nationen de är inte patriotister deras tal är skrivna Av personer som David From, De skriver inte sina tal själva De säger inte saker Så liksom Och Så att Så är det Och De här människorna får ju såklart en annan utbildning De får ju möjlighet att de blir ju intelligenta då. Det blir de ju. Men samtidigt om de inte sköter sina tjänster så offras de ju precis som vilka boskap som helst. Även George Bush. Som du såg med John F. Kennedy. Så visst, de får en bättre, ett bättre liv så länge de sköter sitt jobb och gör som de blir tillsagda. Men ett snedsteg, ett allvarligt snedsteg. Eller att de väljer att... de kan inte hela sitt, hela sitt liv alltså är de fast i att följa det här systemet. Hela livet. Måste de göra som de blir tillsagda. George Bush, och de här med Dick Cheney, och de här människorna. Dick Cheney styr ju över George Bush, så att säga. Det är han som är den riktiga ledaren, precis som Carl Bildt styr över Reinfeldt. Men, men människorna, de förstår inte det här att, att världen styrs som en plan, en mångårig plan. 10-20 år fram i tiden har de redan planerat alla krig som ska hållas. Och precis allting som ska göras. Och det är inte en plan där man planerar för att mänskligheten ska leva ett bra liv. Man planerar att reducera befolkningen rejält. Och det här kommer att göras... Man kan ha kvar illusionen av en demokrati. För, för det funkar bra. Det funkar bättre med den illusionen. För att... Eh, när man har illusionen av en demokrati då tror folk att det är grannen som röstar på fel parti som är orsaken till alla problem. Och dessutom så tror de att de kan påverka sin framtid. Och det är mycket mer effektivt. Om Förenta Nationen, Världsbanken och de här människorna skulle öppet erkänna att de styr världen. Att det är där, därigenom som världen styrs så att säga. Då skulle det då skulle bara växa upp människor som, som började ifrågasätta det. Vi har inte valt er att ni ska styra över oss. Så därför behöver man de här svarta foren som George Bush, som, som agerar helt och hållet på order från eliten. Men som folk tror är problemet. Förstår ni, och visst George Bush har säkert ett ego. Men han skulle kunna. Han, han, han har secret service omkring sig. Och den secret service den styrs av Michael Short. Så, jag menar, precis som när John F. Kennedy blev avrättad skulle George Bush kunna bli avrättad sådär snabbt bara och de har kontroll över media så att det, det skulle kunna genomföras på en vecka om det behövdes de här människorna som George Bush de har ett ego för att de så länge de följer så länge de läser upp de här talen som David Fromm och de här människorna skriver till dem så kommer de kunna leva hur lyxigt som helst och få hur mycket fördelar som helst de lever som gudar på jorden. Men om de inte gör som de blir tillsagda då kan de avrättas sådär snabbt. Så fungerar världen. Det var allt för den här gången.